Molt benvinguts En aquesta primera conferència on l'intenció és d'anar fent eh, cada any una inauguració de curs. Eh, Deixeu-me saludar l'adjunt, el, el, el director de serveis territorials, eh, inspectors, directors de centre, mestres eh, d'escoles, instituts i de infants. <ríe> Personal de l'Ajuntament... Molt bé, ja veieu que estem en família, eh? Cap problema. Aviam, us presento a la Gené Gordó, que és la subdirectora de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, i a la Neus Vergés, cap del Servei de Suport a la Comunitat Educativa. Uh, fer aquesta xerrada, uh, d'alguna manera, era l'interès de dir l'any passat vam començar... Uh, amb un pla educatiu d'entorn que de fet s'implanta amb la seva totalitat ara, venim d'un pla educatiu d'entorn amb dos centres i tan bon punt ens van oferir la possibilitat de tenir un pla educatiu d'entorn de tota la ciutat, doncs ho vam creure molt i molt important. Primer per l'Ajuntament, com a Ajuntament, de posar a ordre eh, totes les activitats educatives i de donar coherència a un projecte educatiu de ciutat, en podíem dir. A Figueres tenim 4 llars d'infants municipals i dues de privades, 10 centres d'infantil i primària públics, tres concertats, dos dels quals fan infantil, primària i secundària, cinc instituts públics, on si cursés o batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior, un centre privat amb oferta de fins a tercer D, són aquests moments, però també tenim una escola oficial de idiomes, una escola d'hostaleria, dues escoles d'adults, una extensió de l'UNET i, a més a més, doncs, tot un realitzell d'escoles de música, de dansa, de pintura, d'idiomes, clubs i associacions esportives i més de 100 associacions de diferents gaires, culturals, esportives, eh, socials, eh, veïnals, eh, per tant, que conformen, tots plegats conformem, una comunitat educativa que és prou important que tinguem per una banda un pla estratègic d'educació i formació de la ciutat de Figueres 2010-2014 que us arribarà informacions que estem a punt de revisar uh, un pla educatiu d'entorn uh, un pla local d'infància i adolescència acabat de provar uh, fa poc per al plenari de l'Ajuntament i per tant tots aquests plans i uns quants més que de dir-vos,s doncs conformen un, un sistema educatiu microsistema educatiu de la ciutat de Figueres que creiem important posar en valor i per això hem convidat i hem demanat i els agraïm moltíssim que hagin vingut eh, a la Genener i, i a la Neus. Neus, la memòria em falla, doncs que hagin vingut i ens donguin una mica aquesta visió eh, i que han posat de títol aquesta corresponsabilitat educativa i funcionament en xarxa, per tant com vulgueu, Gràcies moltes gràcies. Uh, Agraïm primer que tot l'Ajuntament que ens hagi convidat aquí a compartir a vosaltres aquest espai. Nosaltres venim amb ganes d'aprendre, és a dir, estem esperant també que després de la nostra intervenció puguem compartir amb vosaltres les vostres inquietuds i una mica fer aquest intercanvi d'impressions, eh? fruit d'aprenentatge comunitari. Um, aquesta setmana... Aquest cap de setmana jo estava llegint un llibre, de no sé si algú l'ha llegit, de la Amanda Ripley, que és un, una periodista americana, que una mica aprofundeix sobre qui són aquells o què estan fent els països que eh, els devanen amb proves PISA. Mentre jo anava llegint, <coughs> pensava que una mica la pregunta potser l'estem fent equivocada. Sempre estem dient què fan els països que treuen millors notes a les proves PISA als seus alumnes. I, de fet, quan analitzes els diferents països que fan, doncs t'adones que fan coses diferents. És a dir, no té a veure el que fa Corea del que fa Finlàndia. perquè què? Doncs perquè primer que són societats diferents i que tenen també un model de ciutadà diferent. Pensen en un model de ciutadà diferent. Corea, evidentment, volen nens altament qualificats, però també competitius, que no és el cas de Finlàndia o de Polònia o d'altres països. Per tant, mentre seguia llegint me que, de fet, l'aplicament comú denominador que jo veig en tots aquests països era el que podríem anomenar una cultura de rigor educativa. És a dir, per tota la societat, famílies, mestres, professors, pares, per tots, l'educació era important. Ningú s'imaginava un alumne preguntar li o que ell es preguntés a si mateix per què és important estudiar, cosa que aquí sí que es fa. És a dir, aquesta cultura del rigor no hi és tan arrelada. Per tant, la pregunta bona seria com fem, o una de les preguntes que es podria fer és com fem per fer aquesta transformació cultural, aquesta, anar cap a aquesta cultura del rigor educativa. Evidentment la resposta no la tinc, però la pregunta en si mateixa és si important, és adequada, perquè justament el que ens està dient aquesta pregunta és, u. Uh, que cal una transformació cultural de tota la societat i que, per tant, tots tenim una part de corresponsabilitat educativa. I això és el que està a l'esperit o en el missatge dels plans educatius d'entorn. Per tant, avui també aquesta pregunta és eh, oportuna. Perdoneu, però, al final, vale. el gesto que ens falta. Eh? Per parlar avui dels plans educatius d'entorn, seguirem aquest índex. Primer que tot, ens plantejarem el per què, per què és important una xarxa educativa, un plantejament de xarxa educativa, la corresponsabilitat educativa, per què és important. Després, Definirem breument què és el pla educatiu d'entorn i com funciona. També veurem l'impacte que ha tingut el pla educatiu d'entorn i què hem pres. Recordeu que els plans educatius d'entorn fa set anys que estan en funcionament. De fet, aquest és el vuitè curs. I després d'aquesta intervenció, que serà la meva, doncs, la cap de servei i la senyora Neus Vergés doncs, us explicarà un altre punt, que seria les línies de futur o la concreció de les línies de futur dels plans educatius d'entorn. El primer per què. Bé, per què les xarxes educatives o perquè els plans educatius d'entorn? De fet, quan parlem de plans educatius d'entorn o de xarxes educatives, a tots ens ve el cap aquelles frances ja consensuades de, per educar un nen de tota la tribu, l'escola sola no pot. De fet, crec que avui ningú es planteja la necessitat de que els centres s'obrin en aquest entorn i que l'entorn es responsabilitzi del fet educatiu. I, de fet, diferents informes, cada cop més són aquests informes, que van donant notícia, o ens van donant pistes, de que l'èxit educatiu té tant a veure, o més a vegades, amb els fets contextuals i relacionals, que no pas amb allò que passa a dins de l'aula. Això és el que hem cregut sempre els plans educatius d'entorn. Els plans educatius d'entorn creixen amb aquella idea de que l'educació en si, tota l'educació, és la suma de l'acció de les diferents accions educatives que rep el nano. I l'èxit de l'educació seria la continuïtat i la coherència educativa entre aquestes accions. Tots hem vist, com aquella feina que hem fet dintre de l'aula, doncs a vegades s'ha desfet en un altre espai educatiu. És a dir, els diferents espais educatius no sempre sumen, a vegades inclús resten. Per tant, el que es tracta és de buscar una orientació comuna entre les diferents accions. Això seria el plantejament dels plans educatius d'entorn. Un altre per què? Per coherència, perquè també les xarxes educatives? Per coherència també amb el model organitzatiu de la societat actual. És a dir, quan nosaltres parlem de plans educatius d'entorn, una mica el que també estem parlant és d'una forma d'organitzar-nos diferent, de treballar diferent, on centres, ajuntaments, entitats, es reuneixen com a nodes d'una xarxa que busquen interaccionar a favor, evidentment, de l'èxit educatiu. Aquesta estructura, de fet, és l'estructura social actual. Ha quedat ja enrere l'antic la, la model organitzatiu d'empresa de producció en sèrie. Aquelles empreses doncs, que dissenyaven, planificaven i executaven la producció dintre de l'empresa aïlladament, ara totes les empreses, avui i totes les organitzacions, es dediquen a fer allò que millor saben fer i busquen la complementarietat a l'exterior, externalitzen. Bé, per tant, el que crec que ens de preguntar és si en un moment en què la societat, totes les activitats socioculturals del país, s'estan produint en xarxa... Perdoneu, hi ha un problema amb el... Vosaltres sí. us reboteu la veu? Va, eh? Perdoneu, eh? Bé, com anava dient, doncs el que ens hem de preguntar si de cas és que en un moment en totes les accions socioeconòmiques d'un país doncs, estan estructurant en xarxes i té sentit que el sistema educatiu navegui en una altra direcció, si no hem d'utilitzar aquesta manera d'estructurar-nos igual que està fent les restes del sistema de la societat. El que potser ara té sentit és preguntar-nos com dintre d'aquesta societat xarxa podem aprofitar aquesta nova estructura. Quins són els beneficis que ens aporta aquesta nova estructura? Bé, doncs primer que tot, la continuïtat i la coherència educativa. Una xarxa educativa, una estructura en xarxa, és la UECA que realment pot oferir espais en què els diferents agents educatius busquin i donguin continuïtat i coherència educativa. Una segona és el suport que pot donar aquesta estructura a la innovació. Per començar, contra més no d'agir en una xarxa, major és la innovació, major és l'eficàcia. Per exemple, si ens imaginem el tema de l'absentisme, doncs, evidentment, si només treballa el centre amb els serveis socials, no és el mateix que si treballa, a més a més, la policia local o si treballa, evidentment, altres entitats, saluts, etc, etc. També hi ha talment que dona suport a la innovació, l'element que donen suport seria la capacitat que té la xarxa de difondre de forma exponencial. Fixem-nos, per exemple, en, la, en el que seria la formació. Quan nosaltres volem transferir una innovació, avui en dia ho fem amb formació centre a centre. Aquesta formació és lentíssima, és a dir, la velocitat d'innovació és molt lenta. En canvi, si nosaltres estem estructurats amb una xarxa educativa i en un centre recau una innovació, tenen una bona pràctica, aquest centre, com que està en contacte amb altres centres, evidentment difon espontàniament la seva xarxa, aquests a les altres, i per tant la difusió és exponencial. Per últim, i no menys important, la xarxa també, que s'estructura en xarxa, aforteix la cohesió social. Quan hi ha una estructura en xarxa, evidentment és més fàcil que es generin espais de convivència, espais de relació, per tant, és molt més fàcil que l'alumnat participi en el seu entorn, que s'arregli en aquell entorn i que, per tant, augmenti el seu sentiment de pertinença, que és l'element bàsic de la inclusió. Un altre per què? Per coherència. Per coherència amb l existit amb l'ho viscut. Per una banda... Evidentment, els plans d'entorn no neixen del no-res. Neixen amb un primer que tot, amb un magatzem de bones pràctiques. Tenim xarxes de centres, també tenim les ciutats educadores, tenim bones pràctiques i nosaltres l'únic que hem fet és sistematitzar aquesta actuació. Però també neixen acompanyats d'una normativa que els... Sí? Gràcies. Gràcies una normativa que els facilita l'acció. En aquest sentit si ens fixem en l'ELEC, en la llei d'educació per una banda introdueix el concepte de comunitat educativa i això és molt important perquè fins ara comencem a parlar de les comunitats escolars i ara introduïm la comunitat el concepte de, de... comunitat educativa, perdoneu fent ja referència a tota aquesta xarxa d'agents externs als centres i que són també corresponsables de l'acció educativa. Per altra banda, també en el seu article 40, doncs insta a les administracions a, cal, a col·laborar amb projectes comunitaris. Per tant, podem dir que la normativa situa amb una posició una mica més favorable als centres educatius per intentar relacionar-se entre ells. Evidentment, queda molt per fer a nivell de, de normativa. Per exemple, tenim que els centres educatius, quasi tota la normativa està centrada en l'acció i el funcionament de centre i d'aula, i en canvi no està concentrada. O no, o no es pot visibilitzar tant aquest treball en xarxa que costa moltíssim per simple, la flexibilitat horària és un dels, dels temes poc resolts. Bé, per tant, si tinguéssim que definir el funcionament, a què és un pla educatiu d'entorn i el seu funcionament, primer que tot diríem que, evidentment, és una iniciativa de corresponsabilització educativa entre el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments, que signen un conveni, el que intenta és comprometre's a sumar esforços per l'èxit educatiu. I aquest compromís, que significa? Doncs, d'entrada, evidentment, la creació d'aquesta xarxa, és a dir, d'aquests espais de participació comunitària. Després, en segon lloc, el que també compromet és elaborar una diagnosi, és a dir, quines són les necessitats, quines són aquelles característiques que faciliten o que dificulten l'acció educativa en aquell territori. I en tercer lloc, elaborar un projecte d'àmbit comunitari, i això és l'important dels plans educatius d'entorn, és a dir, un projecte compartit entre els diferents agents educatius amb uns objectius comuns. Aquest seria el secret dels plans educatius d'entorn, aquesta és la meta dels plans educatius d'entorn, però totes aquestes actuacions, centrades en lo que seria les necessitats específiques del territori, no és suficient. Quan nosaltres parlem dels plans educatius d'entorn, també entenem que han de donar respostes en unes línies educatives de país. I en aquest sentit, qualsevol actuació del pla educatiu d'entorn ha de tindre una triple mirada. Primer, l'equitat. Qualsevol activitat que derivi del pla educatiu d'entorn, evidentment, ha de tindre com a objectiu la igualtat d'oportunitats. Però no només això, també el foment de l'ús del català. No només com un element d'equació sinó també d'igualtat d'oportunitats. I això és important, perquè a vegades ens centrem molt en la competència lingüística i és bàsica, però això no fa que una llengua sigui un element de cohesió. Necessitem entorns educatius, també, on es parli el català i on es fonamenti el català. I això sempre, evidentment, en un marc de respecte a la diversitat cultural i lingüística d'un territori, això també és important. I per últim, i no menys important, la educació intercultural, aquesta mirada intercultural, per nosaltres, el respecte a la diferència també és bàsic i per tant totes les adaptacions que hi hagin en un pla educatiu d'entorn ha de tindre aquesta mirada de respecte a la diversitat i de valorar la diversitat. En el nostre imaginari, un alumne pot tenir una identitat múltiple i per tant pot ser 100% amazic, 100% català, això no ho hem de perdre. Per tant, a l'ús del català les orientacions cap a l'equitat i el tema intercultural són una línia transversal, hauria de ser una línia transversal de totes les situacions dels plans educatius d'entorn. L'element estratègic, una mica l'hem comentat, és a dir, si realment l'èxit educatiu té a veure amb la continuïtat i coherència educativa de totes les accions educatives, que recauen davant del nostre alumnat, doncs aquest seria justament l'element estratègic. Per tant, no m'estendré més, després en parlarem. Anem a fer, per situar-nos una mica, dades generals dels plans educatius d'entorn. En aquest moment tenim uns 97 plans educatius d'entorn Dos més de quan van començar, sabeu que al principi els plans educatius d'entorn tenien uns recursos, després ens hem quedat on han vingut moltíssims recursos i per tant alguns s'han marxat, altres han vingut, però estem encara amb en un increment avui en dia del que serien els plans educatius d'entorn. I això representa un 23% més o menys dels centres escolars existents i un 28% de l'alumnat. Per tant, són xifres bastant considerables i bastant bones. Malgrat tot, nosaltres entenem que els plans educatius d'entorn ha de significar una nova forma de treballar que realment sigui bona a qualsevol zona. Fins ara ens hem centrat més en zones d'alta complexitat, alguns jocs no, però la idea seria que aquest treball de corresponsabilitat educativa en l'entorn és bo per tot a l'alumnat. I per tant la idea seria extendre-ho malgrat la situació que tenim ara o de precarietat, diguéssim, econòmica. Un altra de dades contextuals, i que és important després, sobretot, quan veiem els temes de l'impacte, són les dades contextuals. Resulta que en els plans educatius d'entorn presenten o registren un percentatge, un percentatge de centres de complexitat el doble que el rest de Catalunya o el general de Catalunya, i en canvi tenen de centres A, que són els de menys complexitat, només la meitat. Per tant, l'índex de complexitat és molt més elevat exactament el doble que la resta de Catalunya. També és més elevada el percentatge d'alumnat estranger. De fet, hi ha una diferència de 7 punts per sobre amb respecte a l'índex d'alumnat estranger que tenim a Catalunya. En aquest moment, aquestes gràfiques, que són de l'11, posa un 15%, ara es parla d'un 14%, bé, és igual, eh? la, la, la diferència percentual no varia i no variat, de fet, al llarg dels anys. Més o menys mantenim aquests set punts perceptuals de diferència entre tot Catalunya, diguéssim, i, el, i, els, i els plans educatius d'entorn. Per tant, com veieu, la complexitat és bastant més elevada. Què hem aconseguit? És a dir, després de set anys, bé vuit anys, i a més a més set avaluacions, tres internes i tres externes, que s'ha aconseguit en els plans educatius d'entorn? Um, ara jo donaré re, una pinçallada, tres diapositives de resultats, però qui estigui interessat en els temes de resultats, en trobarà, o si no també s'ho pot demanar, més resultats sobre eh, més informació sobre que són les diferents avaluacions. Eh? De fet, de les 6-7 avaluacions últimes, eh? l'última va ser la d'Ivalua, l'Institut de Polítiques Públiques, que és l'última externa que vam tenir. En quant als resultats, a veure, primer començarem amb els resultats de graduats. Sabeu que els plans educatius d'entorn actuen en el context, per tant, afecten en els graduats de forma indirecta només. Eh? Sí que és veritat, perquè ho hem dit al principi, que és la teoria del principi, que els elements contextuals a la llarga també marquen l'èxit educatiu. Per tant, entenem que els plans educatius d'entorn, és a dir, un, un determinats elements contextuals afavoreixen també l'èxit educatiu a mig i llarg termini, eh? però no és immediat, òbviament. Malgrat tot, evidentment, s'han d'analitzar eh, els resultats i ens adonem que, si veiem els graduats els analitzem en comparativa des de que es van començar els plans educatius d'entorn fins ara, fins al curs passat, que són els que tenim les dades, eh? I, i, i mirem els resultats, veiem que, evidentment, a tot Catalunya augmenta el, el, el graduat de, de, de, de secundària, però augmenta el percentatge, més o menys no arriba a uns quatre punts, tres i pico, eh? arriba a quatre punts percentuals, en canvi, on hi ha educatiu d'entorn, arriba als 5 punts. Bé, no és massa significatiu, un punt percentual, però si tenim en compte tota aquesta part de complexitat que hem dit abans, anteriorment, aleshores la dada ja comença a ser més significativa perquè treballar en complexos més grans, amb, amb el repte, evidentment, és molt més elevat i vol dir que es treballa amb aquella complexitat de forma més eficaç. Per tant, aquí sí que podríem dir que comença a ser la dada significativa. També és significatiu, com veureu, que hi ha una certa tendència a corregir la eh, correlació negativa que hi ha entre graduats de secundària en un centre educatiu i percentatge d'alumnat no vingut. És a dir, per desgràcia, doncs, amb més alumnats educatius d'origen estranger, doncs menys graduats. Aquesta tendència s'autorregula una mica i es desvia o s'equilibra una mica en el cas dels plans educatius d'entorn. De fet, si la diferència entre graduats a Catalunya i els graduats de l'alumnat estranger és de 24 punts, en el cas dels plans educatius d'entorn és de 20 punts. Tornem a dir mateix, potser no és molt significatiu en quant a dades, però és el moment en què tenim en compte la complexitat o l'alta complexitat que presenten els plans educatius d'entorn. Això en quant a dades acadèmiques, però com que hem de dir, els plans educatius d'entorn on no volen inserir és justament en tota la part contextual d'aquests centres educatius. I què ha passat aquí? ho hem redassumit tot en una diapositiva, però és la, és la síntesi que ens ofereix, o hem agafat la síntesi que ens ofereix Ivalua, justament per no donar dades internes que sembla que siguin més subjectives o que podrien ser més subjectives. I què ens diu Ivalua? Ens, ens diu que el que sí que ha fet els plans educatius d'entorn en aquests contextos és, en quan les famílies, pujar les expectatives i apropar les famílies als centres. Es veu aquesta desviació, per tant, això és una dada positiva. També una millor presència de l'ús del català en aquests entorns. També una reducció de desigualtats pel que fa a la participació de l'alumnat en els entorns de lleure, associacionisme, incrementant, òbviament, el sentiment de pertenència dels nanos. També un millor clima a la diversitat cultural, per tant, limitant els possibles conflictes. I, per últim, i no menys important, un canvi o una petita transformació de forma de treballar de cultura de les persones, dels agents educatius d'un territori, és a dir, centres més oberts als entorns i agents educatius més corresponsables en aquests centres a nivell d'èxit educatiu. Què hem après? Durant aquests 7-8 anys, ja podríem dir, evidentment hem après dels nostres errors i també dels nostres encerts. I en aquest sentit, hem anat consolidant alguns conceptes, algunes idees. Podríem dir que hem, fer, hem arribat a posar algunes conclusions conceptuals damunt de la taula. Avui hem recollit aquí unes quantes per compartir-les. La primera és que els plans educatius d'entorn hem vist que estan alineats amb l'agenda internacional, educativa internacional, és a dir, i som igual que altres països, o estem igual que altres països, eh, amb la mateixa línia que és de, per exemple, França, Estats Units, eh, Regne Unit, també Finlàndia, que consideren que les famílies i els centres estan contextualitzats i que, per tant, s'ha de treballar l'educació des d'aquest context i amb aquest context. En aquest sentit, considerem que els plans educatius d'entorn són més que un programa, perquè de fet estan orientats a un nou model educatiu, és a dir, a una manera d'entendre l'educació diferent de la que s'ha fet fins ara. Per què? Si analitzéssim al llarg de la història la relació que s'ha establert entre centres i l'entorn, trobaríem quatre moments que coexisteixen per això tot eix ara. Aquests quatre moments, jo els he agafat d'en Josep Maria Puig, un doctor de, de la UB, eh? aquests quatre moments, en Josep Maria Puig ens diu, en un primer moment, coincidint en el model tradicional, es consideraven que els sabers estaven eren absoluts i, per tant, estaven descontextualitzats. Per tant, els centres no tenien per què obrir-se l'entorn. En un segon moment es consideren que els sabers estan contextualitzats. Per tant, els centres s'obren en aquest entorn i treballen en ell i amb ell. És el cas de les escoles actives. En un, ter en un tercer moment es comença a parlar jo de tota educa. Comencem a parlar de les educacions formals, no formals i informals i establir relacions entre aquests móns i espais educatius. I en un quart moment es considera que l'escola sola no pot i els centres comencen a buscar la participació, la col·laboració amb els agents de l'entorn, treball de recerca, crèdits de síntesi, estat de l'empresa, etc etc, per donar cobertura a tots els seus objectius. Al meu entendre, al meu entendre, tots aquests moments que hem estat parlant ara estan centrats en el que seria el centre educatiu, és a dir, és el centre que té uns objectius i que cerquen a l'entorn aquestes relacions depenent de la seva necessitat per cobrir. Nosaltres creiem que hi ha un cinquè moment, i per això li diem un canvi de model educatiu, un cinquè moment on per primer cop es trasllada l'accent de l'acció educativa del centre a l'entorn educatiu, a la xarxa educatiu. I què vol dir això? Doncs que es planteja projectes d'àmbit comunitari. Els objectius no són els que tenen cada centre i a qui busquen les seves relacions. Els objectius són de tot un territori, dels agents educatius d'un territori que cerquen uns objectius comuns i planifiquen unes accions conjuntes complementàries que no vol dir que entre tots ho fem tot, Tothom té la seva línia de competències, les seves pròpies competències. Es tracta de cercar amb l'altre la complementarietat, però això sí, de detectar necessitats i compartir objectius. En aquest sentit, diem que és un nou model i els plans educatius d'entorn estaurien alineats amb aquesta idea. Una segona conclusió seria que un pla educatiu d'entorn o qualsevol xarxa educativa, és igual, o qualsevol programa socioeducatiu, ha de ser forçament col·liderat. Col·liderat per l'Ajuntament i col·liderat per el Departament d'Ensenyament. Per què? Doncs perquè... Col·liderat amb l'Ajuntament, per què? Doncs perquè és el màxim responsable i coneixedor del territori, de les seves necessitats i també de les seves oportunitats. I col·liderat també pel Departament. perquè? Perquè és el màxim responsable de les polítiques educatives d'un país. Dit d'una altra manera, qualsevol acció educativa en un territori ha de donar resposta a la seva especificitat, però també ha de donar resposta a una línia política educativa. Per això considerem que el col·lideratge és bàsic. Alineació d'objectius. La tercera conclusió és que, realment, des d'aquesta perspectiva de projecte comunitari és necessari parlar de l'alineació d'objectius, és a dir, no existeix o no té sentit un projecte comunitari, si les diferents entitats, centres educatius, jardins, infants, eh, adults, que sigui, l'Ajuntament, les diferents regidories, doncs no tenen, en els seus projectes els seus projectes educatius, no, estan a, a, a, no tenen recollit els objectius del pla educatiu d'entorn. Això no té sentit en el, en el cas dels centres educatius, els objectius del pla educatiu d'entorn haurien d'estar recollits en el projecte educatiu de centre i, òbviament, pla anual de centre, hauria de recollir les accions amb les que el centre pensa col·laborar amb aquest projecte. Però no l'alineació només ha de naixir. També el pla educatiu d'entorn hauria d'estar alineat amb el projecte educatiu de ciutat. Què ens ha passat a vegades? Doncs, per exemple, amb el tema de l'esport. Un pla educatiu d'entorn que potser ha treballat amb la regidoria d'esports, amb els centres educatius, amb els conse consells esportius... Ha treballat l'esport compartint instal·lacions, objectius, actuacions des d'un model de valor educatiu i, en canvi, els clubs esportius han anat per una altra línia. Per què passa això? Doncs potser passa perquè a nivell de ciutat no hi ha un posicionament clar sobre el valor educatiu de l'esport. Per tant, l'alineació ha de ser cap a totes les bandes, el pla educatiu d'entorn cap a les entitats, que hi participen i el pla educatiu d'entorn cap al projecte educatiu de societat perquè realment totes les actuacions al final tinguin aquesta continuïtat i aquesta coherència que buscaven. Quarta conclusió. Bé, aquesta perspectiva comunitària evidentment requereix d'una manera de fer diferent, d'una manera d'actuar diferent. El que podríem anomenar la cultura de l'aprenentatge en xarxa, és a dir, una cultura que posa l'accent amb una estructura organitzativa que és la xarxa i que, posa, i que conté l'aprenentatge comunitari com una forma de millorar i l'única capaç, evidentment, d'elaborar projectes comunitaris. I que, quines condicions s'han de donar perquè existeixi aquesta cultura de l'aprenentatge amb xarxa? Bé, la primera condició és, evident que, que existeixi l'estructura organitzativa, és dir, una estructura plana, perquè les xarxes, per definició, són planes, per tant, vol dir no jeràrquiques, això fixeu-vos que és una mica contradictori amb el que acabo de dir, perquè acabo de parlar d'un col·lideratge, i quan hi ha col·lideratge vol dir representació institucional, i això sempre és una mica de jerarquia, però bé, si més no, haurà aquesta jerarquia haurà ser la mínima possible i facilitar realment aquesta horitzontalitat, aquesta línia en el que tothom hi pot participar perquè la segona condició és que participi tothom, òbviament, perquè estem parlant d'un projecte d'àmbit comunitari, i si això no tindria sentit. Però no ha entès que la participació també ha de ser efectiva, i això significa que no tothom ha de participar en tot. Participa qui té coneixement sobre una cosa, o participa qui té competències sobre una cosa, evidentment, eh? si no, al final la cosa és una mica embolic, però la participació és necessària, s'ha de dissenyar, però és necessària, òbviament. Una de, les, de, les de, la, de la altra condició seria que, a més a més, la xarxa sigui eficaç. Per aconseguir que la xarxa sigui eficaç, hem après que cal separar els espais de gestió i els espais de participació. Si no ens trobem amb aquelles reunions, que segur que tots hi us heu trobat, en què uns pensen... Mira com s'enrolli aquest, perquè el que volen és anar per feina. I els altres pensen, jos, que aquí mai es pot aprofundir, mai podem dir res, perquè el que volen és aprofundir. I és que potser el que està mal dissenyat és l'espai. La gestió és una cosa i la participació és una altra. Els espais d'aprenentatge comunitari són uns altres. Per això entenem que també una condició necessària és que les xarxes, aquestes xarxes horitzontals, han d'estar constituïdes de moltes comissions que nosaltres nomenem grups de treball. Què són els grups de treball? Són espais on diferents persones de diferents àmbits reflexionen sobre un tema molt concret, com podria ser esports, com podria ser lleure, servei comunitari, com podria ser absentisme, etc, etc. I el que fan, evidentment, és reflexionar, diagnosticar i elaborar propostes. No són espais de decisió. No són espais de gestió. La decisió està en la institucional, la, la gestió està en l'operativa, però sí que està a l'aprenentatge. Són els espais d'aprenentatge que són els necessaris realment per crear projecte comunitari. Això és bàsic per a aquesta cultura transformadora que podem dir d'aprenentatge en xarxa. I per últim, i no tampoc poc important que aquest és escrit, recentment, és que l'acció comunitari s'ha d'entendre i només pot ser entesa des de les pròpies competències. No es tracta que tothom faci de tot. Cadascú de nosaltres té les nostres funcions. El que hem de compartir són els objectius, el camí, l'orientació, hem de diagnosticar junts, ens hem de posar d'acord en quins són els reptes educatius que tenim i com els donem resposta. Però després cadascú des de les seves competències, ha de desenvolupar allò que li és propi. Fixeu-vos que quan parlava al principi de que les empreses actualment fan allò que millor saben fer i externalitzen les altres coses que no són tant les seves pròpies, com poden ser jo que sé, informàtiques, etc etc, per acabar de complementar el seu procés productiu, doncs això és el mateix. Els professors fan una funció, que és a l'aula, els mestres, les famílies fan una funció. El que es tracta és que totes aquestes complementin, que sumen i que tinguem tots els mateixos objectius. Ho dic perquè a vegades també es barreja el concepte i sembla que és que tots ens hem de posar tot arreu i no sé això aquest tema. Al revés, ens aporta la possibilitat de que tothom fem la nostra feina millor perquè la resta la fan els altres. No? Una cinquena conclusió seria que l'alumnat ha de ser protagonista actiu de la millora de transformació del seu context. A veure, hem dit que els plans educatius d'entorn volen incidir en tots aquells aspectes contextuals que d'alguna manera han de generar o han de provocar èxit educatiu i cohesió social. En aquest sentit, els plans educatius d'entorn són transformadors del context. Nosaltres el que diem és que l'alumnat també ha de ser un agent actiu a la transformació d'aquest context. Per què? Primer perquè és propi. Educar vol dir també fer bons ciutadans, ciutadans, nanos, capaços d'analitzar el seu entorn i de comprometre's amb ell, amb aquesta transformació. En aquest sentit, que després ho explicarà, o ara seguidament ho explicarà la cap de servei, eh, hem considerat eh, pilotar, ui, perdoneu, o estem pilotant en aquest moment amb 93 centres i a més a més aquí esteu tots bastant implicats el servei comunitari és a dir, el que estem intentant i volem fer-ho a tot Catalunya és que l'alumnat des del currículum des del propi currículum doncs eh, pugui protagonitzar un acte del servei comunitari eh, de compromís cívic com a part del seu aprenentatge de ciutadà després ja ens en parlarem i per últim, dintre de les que avui hem recollit, un altra. Cal que passem de les accions comunitaris als projectes d'àmbit comunitari. A veure, què significa això? Doncs que des de l'inici, ja històricament, dels plans educatius d'entorn, hem arrossegat, diguéssim, una, un punt feble. El punt feble que hem arrossegat és l'activisme, és a dir, una certa tendència a l'activisme. Abans, perquè hi havia molts d'acord, no són, ara ho parlem, no? I al principi, doncs, es confonien una mica els plans educatius d'entorn amb una nevera de recursos, on els centres, eh, bon, val, les diferents entitats, doncs, eh, demanaven suport a necessitats, òbviament, que tenien. Però què passava? Que aquestes actuacions donaven resposta a aquestes entitats, als objectius d'aquestes entitats. Però, clar, això no és pla d'entorn. Pla d'entorn es tracta de tenir objectius comuns, i després dissenyar activitats perquè doni resposta a aquests objectius. Això, ara que no hi ha recursos, malgrat que l'Ajuntament ens segueix posant i és molt agraït, però sabeu que en el cas del Departament d'Ensenyament, doncs, des de Madrid eh, ja fa temps que ens van tancar la Xeta. l'aixeta, doncs, eh, aquesta línia, aquesta tendència a fer activitats o a que el pla educatiu d'entorns sigui només per organitzar accions fora escola, encara hi és una mica en alguns plans educatius d'entorn. És normal, i a més a més ara és més normal encara perquè s'ha d'intentar eh, fer de forma sostenible allò que es feia amb diners. Per tant, és d'agrair l'esforç sobre el que estàvem fent tot el territori. Però nosaltres, tossuts que som, volem reprendre i no podem oblidar que el model educatiu del que estàvem parlant era elaborar projectes també comunitari. Per tant, en aquest sentit, també estem pilotant i pilotarem aquest any, els que també s'ha la cap de servei projectes d'àmbit comunitari en diferents plans educatius d'entorn, projectes d'àmbit comunitari de temes molt concrets, un projecte de famílies, un projecte d'esports, un projecte d'estudis d'estudi assistit i què vol dir que pelutarem això? Doncs vol dir que intentarem des de mateix seu central donar vos les orientacions i l'assessurament, l'acompanyament i l'assessorament, de com treballar els projectes també comunitari. perquè hem arribat a la conclusió que evidentment treballem amb xarxa tothoms li sona. però realment... Com es treballa, com es dinamitza les xarxes, com arribem a elaborar aquests projectes d'àmbit comunitari, és difícil. I per tant, doncs, farem uns pilotatges per sistematitzar aquest tipus de dinàmiques i que després les puguem extendre. És a dir, l'objectiu seria seguir profunditzant en els plans educatius d'entorn. Jo he recollit aquestes sis conclusions, segur que n'hi moltíssimes més, i suposo que vosaltres tindeu les pròpies des de la vostra experiència i espero doncs, que ara, en el torn obert de paraules, doncs, les puguem compartir perquè es tracta d'això, eh? i avui també es tracta d'això, de sumar i créixer plegats. Moltes gràcies. Doncs ara, Nius Vergés, us... Sí, sí. Doncs, si us sembla, continuem i després obrim ja el torn de paraules. Bé, després de tota l'exposició que us ha fet la senyora Jané Gordó, doncs la qüestió seria, bueno, i davant de tot aquest plantejament, quines són les línies de futur i cap a on anem. No? I llavors intentarem una mica de fer un resum d'aquestes línies que ja van començar a marcar-se l'any passat i que aquest any es va continuant en el mateix. Bé, les... Recollint el que hem parlat fins ara, una dels punts importants és aquest col·lideratge institucional entre l'administració local i l'administració educativa. Aquí, doncs, el que es va plantejar l'any passat és dir, a veure, tenim uns convenis signats amb ajuntaments, ens trobem en una situació que hem d'estar treballant dins d'un marc de sostenibilitat, com ho fem? Deixem-hi diguem-ne diem s'han acabat els plans educatius d'entorn, o continuem treballant-hi ja que eh, veiem que s'està començant a treballar tot aquest treball en xarxa, tot aquest treball comunitari i val la pena que continuem. Llavors, la nostra aposta va ser per continuar treballant en aquests plans educatius d'entorn i per tant la estat de continuar assignant uns convenis que justament a l'agost de l'any passat, a l'any 12, hi havia uns que acabaven, com en el cas de Figueres. Llavors, es va parlar també amb els alcaldes i alcaldesses de tot els municipis amb els quals teníem signats plans educatius d'entorn, es va exposar aquesta situació i d'aquí doncs, eh, va sorgir que pràcticament tots els convenis que teníem signats els van tornar a signar, 34 localitats que van decidir no continuar, però que l'any passat van començar 6 plans educatius d'entorn nous i aquest any en començaran uns 3 plans educatius d'entorn nous. Llavors, aquí la veritat és que Figueres penso que seria el que podríem dir com una ciutat emergent en el pla comunitari, perquè tenia un pla educatiu d'entorn petitó, no? perquè com abans ha parlat el regidor, només agafava a dos centres i ara és tota la ciutat. Per tant, jo crec que estem davant d'un gran repte comunitari que val la pena que no, no perdem. L'altra qüestió és l'organització, que asseguri tots aquestes punts que parlava la gener de representativitat, operativitat, la reflexió i l'aprenentatge, buscar de quina manera podem anar mantenint de fer actuacions que siguin sostenibles, el plantejament comunitari de tots els reptes educatius i l'alumnat com a protagonista del seu propi canvi de la, del context en el qual es troba. Llavors, en la primera part, com és el tema de l'organització, Eh, els plans educatius d'entorn una de les coses que es planteja sobretot és aquest garantir el que és la coherència educativa des de que el nen és, té zero anys diguem-ne, fins eh, tota la vida en aquesta línia per tant, des dels plans educatius d'entorn estan tots els centres educatius i quan dic tots vull dir escoles bressol primària, secundària cicles formatius, escoles d'adults les EOIs, escoles de danses entitats que treballen entitats de lleure, totes les associacions que hi ha, totes les AMP és dir, totes les persones que d'alguna manera o altra tenen alguna cosa que veure amb tot el que és el procés educatiu. I en tota aquesta gent que està treballant d'intentar donar resposta a tots els reptes o les necessitats educatives que ens trobem, convé que hi hagin unes persones que siguin les que impulsin, les que coordinin, les que dinamitzin tots aquests projectes. I en aquest cas doncs, tenim la inspecció educativa, tenim els tècnics, muni... tècnics i tècniques municipals, assessors, assessores, i altres professionals també dels serveis educatius. En, en el tema de les actuacions prioritàries i el pla educatiu d'entorn des de que va néixer tenia com tres grans línies que eren prioritàries una és el, el suport a la tasca escolar els que també es diuen tallers d'estudi assistit tot el tema de la potenciar les activitats esportives i l'altre era tota la implicació de les famílies. En aquest sentit, doncs, hem continuat, ara en aquesta situació que en diem de claus de sostenibilitat, és dir a de quina manera podem continuar treballant amb aquestes actuacions que fins ara s'havien tot a terme. De fet, a tots els territoris es va estar treballant de dir a totes les actuacions que esteu donant a terme del pla educatiu d'entorn, quines us sembla que són més prioritàries i d'aquestes quines són les que podem continuar o no tenint o no tenint el que és la dotació econòmica que potser teníem feia, feia uns anys. Un dels que es va valorar molt positivament va ser tot aquests tallers de suport a la tasca escolar. I en aquí la qüestió és dir de quina manera podem continuar treballant tu això. Doncs d'aquí han sortit diverses, eh, diverses propostes que ja es van estar treballant l'any passat i que es continuen treballant aquest. Per una banda, hi en molts llocs, com és el cas de Figueres, que hi ha el suport econòmic per part de l'Ajuntament per dur a terme tallers d'estudi assistit a tots els centres educatius. També el que es va buscant és la col·laboració de diferents entitats, el tema de treballar-ho en voluntariat, per exemple, en aquesta línia hi ha tota la possibilitat que docents jubilats doncs, puguin participar en aquests tallers de, de suport a la tasca escolar, a través d'aprenentatge servei de que alumnes de batxillerat poden fer eh, suport a alumnes més petits. Hem estat treballant amb totes les universitats, des del Departament d'Ensenyament amb les universitats de Catalunya, en el vostre cas, la que teniu més properes la Universitat de Girona de veure si amb els, amb els alumnes que ells tenen d'alguna manera a través de crèdits que també els hi pugui ajudar en el que és el seu expedient acadèmic poden col·laborar d'alguna manera en aquests eh tallers de, de, de suport a la tasca escolar. Amb algunes universitats ja ho tenim lligat llavors es poden anar fent alguns tallers en aquesta, en aquesta línia no són tots però una mica per aquí una mica per allà doncs es va cobrint alguns, alguns municipis el que han fet també és fer com una bossa de voluntariat en el qual hi ha molta gent doncs, que eh, té la disponibilitat a dedicar unes hores a treballs comunitaris i que per tant s'apunten doncs, a fer doncs, tallers de, de tasca escolar o altres actuacions que es poden fer dins del pla educatiu d'entorns. Pel fa el Pla Català de l'Esport a l'Escola, aquest el treballem conjuntament amb la Secretaria General de l'Esport. us cal dir que ara últimament cada vegada treballem més conjuntament, s'ha treballat sempre, però cada vegada estem treballant més d'una manera paral·lela entre el Departament d'Esenyament i la Secretaria General de l'Esport. I l'any passat es va estar treballant, i ara s'ha presentat fa poc, el Pla Estratègic d'Esport escolar Escolari Universitari, en el qual s'està doncs, es, es mirant d'intentar sumar al màxim amb tots els consells esportistes ius, els federats, els no federats que hi han amb tots els municipis de cara pugué sumar entre tots i poguer treballar d'una manera molt més coordinada el que són les activitats esportives. Perquè cal dir que que el tema de les activitats esportives és una, són unes actuacions molt ben valorades, tant pel que fa al que, bueno, que és el desenvolupament físic i psíquic de l'alumne, però també té un paper molt important amb el que són tots els hàbits saludables, la salut del, de l'alumnat i també la cohesió social. L'esport és unes actuacions, unes activitats que uneixen molt fàcilment a els alumnes, siguin com siguin i vinguin també. I pel que fa a les famílies, doncs, eh, dir-vos que també a part de treballar doncs, de diferents maneres amb coordinacions de les ampes, que algunes ja ho duien a terme i es continua fent, eh, també el Departament de Semin el que té és la web Família i Escola en la qual, entre moltes altres coses que hi ha molta, diguem-ne, informació per les escoles, i des de, ai, per les escoles pels pares, des dels nens que són ben petits fins que ja són més grans, també hi ha un apartat que són mòduls formatius per pares, que això és un apartat molt pràctic, perquè si vols fer una escola de pares o vols organitzar alguna activitat formativa, diguem-ne, són uns mòduls que ja estan molt preparats, fins i tot amb activitats, amb objectius i amb continguts, i és una cosa que ja penso que ho podeu aprofitar. I després hi ha el que és l'aplicació escola i Família, que ha estat una sèrie de recursos, de com treballar des dels centres educatius, la implicació de les de les famílies. Uh, en, el, en les tipologies d'actuacions, és dir, quines són aquestes actuacions que podem anar sostenint amb el que us deia d'una mica que vam fer un anàlisi de quines eren les actuacions que podíem anar mantenint es va fer com una, diguem una recerca de bones pràctiques que s'estaven duent als diferents plans educatius d'entorn i amb tot això hi ha un document que és les orientacions i pràctiques compartides uh, en el qual hi ha tota una sèrie d'orientacions i també de bones pràctiques que es poden dur a terme que totes, totes, diguem estan trebades de la realitat. Eh? No n'hi ha cap que estigui inventada, sinó que són orientacions i pràctiques que s'estan duent a terme en algun pla educatiu d'entorn de tots aquests que hi han a Catalunya. I l'altra qüestió doncs, que s'està fent és, jaude us deia, la, la recerca de noves col·laboracions i fons de finançament, parlant amb diputacions, amb fundacions, amb entitats socials. Cal dir que això, jo penso que és una cosa que val la pena remarcar, que quan es parla amb, amb fundacions concretes que poden aportar una subvenció en un projecte, una de les coses que valoren la majoria de les fundacions és si aquell projecte va a aparar en un centre eh, que treballa sol, per dir alguna manera, o si en aquell eh, lloc, en aquella realitat on ha d'anar. El projecte hi ha un, un treball amb xarxa hi ha una coordinació que queda clara. Si hi ha un treball amb xarxa, les fundacions estan més disposades a donar aquestes subvencions a projectes perquè saben que allò funcionarà millor. I, per tant, jo penso que el fet d'estar en un pla educatiu d'entorn, això ens ajuda a l'hora de poder trobar col·laboracions en projectes concrets que puguem presentar potenciar la col·laboració de docents jubilats en tasques de suport, que això era hem pogut vehicular un protocol de quina manera que els docents jubilats es poden, poden col·laborar amb tasques dins dels centres educatius i en els plans educatius d'entorn i que tinguin coberta el que és la seva assegurança i la responsabilitat civil. I una cosa que és important és el tema de potenciar l'intercanvi d'experiències als territoris, és dir fer una difusió de les coses que s'estan duent a terme aquí a Figueres o per exemple en altres llocs de a l'aportar, poguer fer aquesta intercanvi o intercanvis amb Girona o amb altres llocs que es duent a terme aquests, aquests projectes de pla educatiu d'entorn, poguer fer algunes jornades d'intercanvi i conèixer com s'està treballant en un lloc com en un altre i així es poguen associar i anar buscant noves idees que potser a nosaltres s'han secutit i en els altres no o a la inversa. Anem continuant. L'altre tema, que és el plantejament comunitari, hi ha tot el tema de grups de treball, que ja no dic res més, perquè crec que ja ho ha explicat abastament la Jané Gordó, i l'altre és el projecte d'àmbit comunitari, que en aquest, si a casa, ens extendrem una miqueta més. Passem a l'altre. A veure, el projecte d'àmbit comunitari seria com un pas més en el que havíem fet ara com a pla educatiu d'entorn. Potser podríem dir que en els plans educatius d'entorn ara s'ha treballat molt el que és en el intentar fer un treball molt més coordinat, un treball en el qual sumi, eh, sumem tots i cap a la mateixa direcció. Però la idea del projecte d'àmbit comunitari és davant d'una necessitat que tenim en el, en el territori o amb un tema que volem treballar en el territori, per exemple, per concretar aquest any dèiem podríem treballar amb cinc temes. Un és la convivència, l'altra és la implicació de les famílies, l'altre, l'impuls a la lectura, l'altre, el suport a la tasca escolar i l'altre, l'esport escolar, en aquests cinc temes, doncs que hi hagin alguns territoris, la idea és agafar deu plans educatius d'entorn, un en cada un dels serveis territorials i poder pilotar aquest projecte d'àmbit comunitari. La idea aquí teniu una mica com la definició, eh? la idea és aquesta, és recollir totes les accions que du a terme la comunitat educativa, integrada per les comunitats escolars dels centres, per tots els agents i entitats de l'entorn, i buscar de quina manera eh, trobem uns objectius que donin resposta a les necessitats que nosaltres hem detectat i, a partir d'aquestes necessitats, buscar aquests ajutius i aquestes actuacions que podem dur a terme llavors la, la idea és que aquest projecte a més a més pugui quedar escrit per tant que tothom sàpiga cap a on anem i com sumem entre tots la idea és diguem que hi ha com un grup impulsor, si el cas passem a l'altra diapositiva que o acabarem de veure aquesta potser és una mica atabaladora però diguem-ne seria com una mica la caràtula d'aquest pla comunitari és dir, hi ha un grup impulsor que és el que diu, mira podíem treballar sobre l'esport per exemple no? d'aquest esport quines són les necessitats que detectem i quins són els objectius que nosaltres ens hauríem de marcar. Uh, per tant, proposem fer un projecte d'àmbit comunitari. Aquest projecte d'àmbit comunitari al, el que és la, la Comissió Re Representativa Institucional o aprova, que això es duia a terme, llavors, a partir d'aquí es va treballar, no m'allargo, perquè això quan fem un projecte d'àmbit comunitari ja ho explicaríem, però a partir d'aquí es va sensibilitzant a tota la comunitat educativa, es van buscant quins són els objectius que volem treballar i cada un de les entitats dels centres diu, en aquest projecte que és el que ell pot aportar, que és el que pot eh, dur a terme de tal manera de buscar, de que tot quedi coordinat i que tot sigui un projecte que vagi cap a la mateixa direcció. i no cadascú vagi treballant, però eh, per la seva banda. Siga més la manera d'elaborar aquest projecte conjunt comunitari de tot, de tot el territori. Aquest seria un dels reptes que ens plantegem de començar a pilotar-ho aquest any i una mica quan veiem com, com vagi poder-ho extendre -ho a, la, a la resta de, de territoris, de plans educatius d'entorn de, de Catalunya. L'altre tema seria ja l'últim, el, el servei comunitari. El servei comunitari aquí Figueres també hi esteu implicats perquè teniu instituts que l'any passat que ja va ser la demanda de dir quins són els instituts que s'apuntarien a pilotar aquest servei comunitari doncs d'aquí de Figueres en van sortir un parell o tres d'instituts que s'hi van apuntar i llavors en... la, la idea és aquesta que ja l'ha apuntat la, la Gené abans que és intentem eh, que l'alumne abans de que abandoni el que és la, la seva escolarització obligatòria, és a de que acabi quart d'ESO, pugui haver tingut com a mínim una experiència de què és un compromís cívic en la idea de que, naturalment, nosaltres quan hem d'educar els nostres alumnes els hem d'educar també com a ciutadans i una de les competències que tenen és la competència ciutadana. Però, clar, la competència ciutadana no la podem aprendre només a base d'anar estudiant i llegint els llibres, sinó que per aprendre a ser uns bons ciutadans i tenir un compromís cívico has de fer a la pràctica o has de provar o has d'experimentar. Llavors, la idea és que, com a mínim, una vegada, en tota la seva escolarització, aquests alumnes hagin tingut aquesta experiència de compromís cívic, és que ells s'hagin pogut comprometre a donar una resposta a alguna necessitat que ells veuen en el, en el seu context. Llavors, en aquesta idea neix aquesta, aquest servei comunitari, que no vol estar desllegat del currículum, sinó que és en el currículum, ja sigui doncs, a l'apartat de socials, de naturals, de matemàtiques, de tutoria, d'educació per la convivència o com sigui que es pugui dir més endavant. Amb en alguns dels continguts que nosaltres treballem, de quina manera també això es pot treballar fent un servei a la comunitat. Llavors, la idea no és dir bueno, ara no anem a inventar-nos una necessitat, sinó veure en el nostre context quines necessitats hi ha. I davant d'aquestes necessitats que els alumnes siguin capaços, capaços de crear un projecte per donar resposta a aquesta necessitat. En el nostre context, com deien, hi ha moltes entitats, moltes associacions que estan treballant i, per tant, aquests, aquests, eh, aquests alumnes també poden treballar amb, amb alguna entitat aportant el seu grau de sorra, no? de anant amb una entitat de lliure col·laboranti o treballant amb una campanya del banc de sang, treballant amb, amb el banc d'aliments, treballant amb participació ciutadana, amb l'intercàmiter generacional amb els avis, amb la cooperació pel desenvolupament a medi ambient, és a dir, patrimoni cultural que, que hi hagi en, el, en la ciutat i que llavors els alumnes, a la vegada que aprenen, per exemple, doncs, quin és el seu patrimoni cultural, després ells a la vegada fan de guies d'aquell patrimoni a alumnes més petits o a la població en general o es comprometen a dedicar algunes hores de del seu temps doncs, a col·laborar doncs, això amb una entitat de lleure, amb un casal que a les tardes té els nens eh, el, el, jugant o fent el que sigui, o tallers d'estudi en aquest casal i que ells aporten doncs, una hora a la setmana o el que sigui que es puguin anar treballar. però això sí que ha d'estar lligat en el currículum, per tant és el propi centre que en col·laboració amb una entitat fan un projecte, aquest projecte ha d'estar lligat al currículum, per tant és un projecte que s'ha d'avaluar, s'ha d'avaluar els alumnes, s'ha d'avaluar el projecte i d'aquesta manera, doncs, a través de l'aprenentatge i el servei, d'aquesta metodologia que fa que l'alumne aprèn, però la vegada que apren també fa un servei i d'aquest servei també doncs que vagin treballant en aquesta línia sembla que aquí, més o menys, ja acabaria el que seria les concrecions. i Moltes gràcies. Bé, sí. si de cas, ara, com, com hem... Això, jo amb aquest micro. Com hem dit al principi, doncs sí que ens agradaria poder fer una petita ronda d'intervencions per part vostra, de... Bé, complementar la vostra experiència o fer preguntes o intercanvi simplement d'impressions. D'un anunc? Ningú pot preguntar res? Bueno, si no hi ha preguntes, jo el que sí que volia comentar que abans, mentre estàvem esperant que vingués aquí, estàvem comentant doncs, amb diverses persones doncs que hi ha aquest servei comunitari que s'ha posat en marxa en algun institut. Doncs, realment es comença a veure no, com es va treballant d'una manera molt clara. Això que el treball amb xarxa no, no és que assumis, sinó que que multipliquen, no?, perquè, esclar, comences a treballar i aquí s'hi va sumant tothom, no?, que s'hi suma el Consorci de Normalització Lingüística, que s'hi suma, doncs, la i que si suma el Casal d'Avis, vull dir, segons el que tu treballes pots anar treballant amb totes les, les entitats del territori i comences potser a pensar en un projecte i allò queda molt més gran del que en principi tu t'havies eh, imaginat, no?, No? No? Si no hi ha preguntes, doncs... Doncs res, sols agrair-vos l'esforç. Jo sí que veniu d'un plantejament de dos centres que fèiem per d'entorn, un a cada punta, que ara us ha sumat tota la ciutat. Això és un repte molt fort. Però nosaltres entenem que els beneficis poden ser també molt elevats, malgrat costa, perquè, com dèiem, treballem xarxes fàcil, amb el nom, però després a l'hora de fer-ho dinamitzar la xarxa no és gens fàcil i per bueno, això agrair l'esforç i, i donar-vos ànims i gràcies i endavant. Eh? Doncs ja està.